Capitolul 14. Religia lui Israel, în epoca regilor și a profeților. 113. Regalitatea, apogeul sincretismului. Citez, iar dacă a îmbătrânit Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Închei citatul. Dar fiii săi nu-i urmează exemplul și atunci bătrânii vin să-l găsească și îi spun. Citez, pune peste noi un rege ca să ne judece același ca și pe celelalte popoare. Închei citatul. 1 Roman, regi 8, 1 liniuță 5. Regalitatea era așadar o instituție străină. Unii adversari nu și-au preocupat criticile, căci în ochii lor doar Yahweh, singur, era regele lui Israel. Totuși, de la început, regalitatea i-a fost plăcută lui Iahve Când a fost uns de către Samuel Saul, a primit spiritul lui Yahweh. 1 Roman, regi 10, 6, căci regele era unsul Domnului. El era adoptat de Yahweh, devenea într fiul lui. Citez, eu voi fi acelui atată, iar el îmi va fi fiu." închei citatul. 2 Roman, Regi, 7, 14 Dar regele nu a fost născut de Iahve. El ne e decât recunoscut, legitimat, printr-o declarație specială. Nota 1 Furer, History of Israelite Religion, pagina 147 Poporul lui Israel era de asemenea fiul lui Iahve, închei nota. Iahve îi de dominația universală. Și regele stă pe un tron alături de Dumnezeu. Psalmul 109, 1 și 5 Un roman cronici, 28, 5, 29, 23 Suveranul este reprezentantul lui Iahve, prin urmare el aparține sferei divine. Dar poziția unică a lui Jahve face imposibilă divinizarea regelui. Aceasta e prin excelență servitorului Yahve. Cuvântul e aplicat de 60 de ori lui David. Nota 2 Chiar în texte atât de strâns legate de regalitate cum sunt psalmii, Yahweh și nu regele dețină un rol central, cei nota. Ceremonia în coronării comportă alături de alte rituri, onctiunea, proclamarea regalității și întronarea. Ca reprezentanta lui Yahweh, regele lui Israel, la fel ca și suveranii Orientului Antic, trebuie să mențină ordinea cosmică, să impună dreptatea, să-i ocrotească pe cei slabi, să asigure sigure fertilitatea țării. Citesc, ca să se pogoare dreptatea ca ploaia peste câmpul cosit. În țară va fi belșug de pâine până și pe vârfurile munților. Închei citatul, psalmul 71, 16, 6. Se recunosc imaginile tradiționale ale unei domnii paradisiace, imagini pe care profețiile mesianice le vor relua cu o strălucire. De altfel, așteptarea regelui ideal, Mesia, este solidară cu ideologia regală.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 Sincretismul a atins proporții necunoscute până atunci, căci monarhia încuraja fuziunea ideilor și practicilor împărtășite de cele două straturi ale populației, israeliții și cananeenii. În plus, Solomon a acceptat cultele nevestelor sale străine și a permis construirea de sanctuare în cesta zeilor lor. 3 Roman, Regi 1, 6-7 Regii se considerau șefii religiei de stat, dar suntem puțin informații asupra funcției lor sacerdotale. Când arca, chivotul, a fost transportată la Ierusalim, David s-a manifestat ca un preot. El a dansat în fața arcei, a oferit holocauste înaintea lui Yahweh și a binecuvântat poporul în numele lui Yahve Sabaoth. Sabaoth se scrie S-A-B-A-O-T-H. Tot astfel, Solomon a binecuvântat adunarea în timpul sfințirii templului. Iar psalmul 109, 2.4 îl proclamă pe rege preot în veacă după rânduiala lui Melchisedec, dar cu alte ocazii regii au fost criticați pentru că au săvârșit rituri rezervate preotilor.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 din nord nu mai aveau acces la sanctuarul comun, Ifroboam, primul rege al lui Israel, a fundat două sanctuare, la Betel și la Dan, unde Yahweh era adorat sub forma a doi viței de aur. Betel se scrie b e, -T -H -E -L. Este posibil ca statuile tauromorfe să fi servite de lăcași Dumnezeului Nevăzut. E vorba totuși de o influență cananeană care viola interdicția chipului cioplit și această inovație vecină cu apostazia a acravat neînțelegerea dintre cele două regate. Nota 3. E important de amintit că în timp ce monarhia ereditară a dinastiei Davidice s-a menținut în sud, în nord de regalitatea a fost mai mult sau mai puțin carismatică. Închei nota.